Колокострищ лісових я не одразу відчув доторк холодного повіву. Дими вже не зализувало в боки, вони піднімалися в небо, як сиві стовпи. Хащові ломи налилися нудотним грибним духом. Вронивши ягоду, кущі барвили свій лист. Роса стала пряною і колючою. Я сушив мох, і підбивав ним стіни своєї халабуди. В'язав з папороті снопи і втепляв ними дах. Під стіною сіріла в готовності копиця дров, приніс ній стіжок сіна для тиси. На закопаних стовпцях, аби не сягнула звірка, в кошелях громадилися припаси. На зиму я мав грубо шиту кожушину і дві клаптяні плахти, на це пішли всі шкури, які я не старав досі. Стачило борсучого хутра й на чуні. Та все одно зими я боявся. Яка вона тут, у піднебесних заломах, де людського гласу не чути, а скоро вже й пташиного не буде. Тим часом я не полишав свою роботу в лісі. Верстав третю широку смугу. Там, де було випалено непотріб, і очам просторилося, і дихалося легше. За мною і птаство веселіше ціпоніло. Здорові дерева вільніше розправляли здавлені рамена. Правив я на кучмату гору з обтятим верхом, наче хтось сколов його, як цукрову голову. Мені давно впав в око сей заломистий горб, за чорним запиналом смерек. З долини черлинів він розтином оголеної глини. Якщо гора розкололася якимсь робом, то, може, зсув достатньо пологий, аби ним видертися цього котла. Я підігрівав себе тими міркуваннями і жваво просувався до означеного місця. Стоячі факлі, Стовпили мені дорогу, аж поки не заступили її болотя на ровінь. Під мохами чвакала і булькотіла темна твань. Я в'язнув у ній по коліна, роботи додалося. Досі сухе жердя і паліччя я зносив на купи і спалював. Тепер волочив його на болота і мостив собі сухопуття. Якраз роїлася вгрища мушва, і я мусив обкладатися димокурами. Скоро я вхопився тропи і вийшов на м'які заляги чорнющого торфу, а далі на твердінь кам'яних зазубрин. Сонце влягалося в пурпурову сідловину, коли я ступнув під заманливий обрив. Якась потайна сила турляла мене в плечі до заростей свербигуза. Скисний промінь, теплив густу порість, тьмаво, підсвічував щось у глибині. Я рушив на той поблиск, розсікаючи драчиння ціпком, проліз глиб і обмер. З піщаного на носу визирав облизаний дощами крайчик казанка. Я вхопив його, як щось живе, що може втікати». Коли живеш зі здобичі, то очі ледве випереджають твої руки, поривне хапання передує думці. Баняк був чавунний, судецького литва з іржавою душкою. Хто ж його загубив? Жодної подоби людських слідів довкола я не примічав. Якщо його хтось і лишив, тут то чому, присипаний землею? Порода осипів була тою ж, що й на зрізі гори, а що як казанок упав з неба. Дерся я очима на обвалений кряж, і, може, вкупі з ним упало щось іще. Я почав не рубати зарості, щось м'яке торкнуло мене в чоло, з ліщини звисав шкіряний підсумок. Вшмуляний і всохлий, із закипілим іржею замочком. Я обережно поклав його на коліна і розпоров клапан, не встиг і забагти собі, що хотів би там вискіпати. А були там порожні портмане з витиском і Р. Книжечка з розмитими записами, олівець, компас, складаний ножик, бурштиновий мундштук, відсирілі сіркачі, пляшечка з-під рому, жменька гороху й квасолі, мапа згорнута цівочкою в целулоїді. Я никав очима місце, де присісти, аби роздивитися карту. Із землі стрімів стовпець. Загострений людською рукою. Тепер я пустив у діло і ніж, і пальці, і нігті. Обкопував, розгрібав деревину. Округлилося щось буре тверде з ямами очниць. Череп. То був людський череп. Такий, як лежав на полиці в робітній сегоцького аптекаря. А скільки їх я не бачився в анатомічному театрі університету?